Тільки для себе. Та от і для вас, моїх любих друзів. Біографія починалася так. Володимир С. у недалекому минулому був відомим авторитетом Краснодарського краю. Більше в мій мозок нічого не встигло пролізти. Бо я не міг повірити. Просто не міг повірити. Я вдавився капустинкою брокколі. Володимир, котрий, мабуть, неодноразово спостерігав за подібними реакціями, делікатно постукав мене по спині. «Все минеться, ось так, ось так. Дихайте». Відьок посміхався. Вітька мало що могло вивести зі стану рівноваги. Анатолія також. А Жоржеві було весело. Вони Пылы? А я сидел и читал книжку. Починалась она так. Маруся вытянулась во ржи и внезапно заплакала. «Ты чего ревешь-то, дурища?» – спросил Степан хмурый с утра. Коровы плохо доились, да и Август обещал быть дождливым. «Жить-то как хорошо, Степушка!» Атвічала глупая і молодая Маруська рум'яна сночі. У вікна уповзав ранок. Треба телефонувати Петрусеві, будити його, щоб зустрічав людей із МЗС. Вони прилітають ранковим рейсом, згадав я. Зара будемо йому телефонувати. «В тебе ж координати готелю є?» Координати готелю ми знайшли в пакунку. «Який ти кмітливий! Я б ніколи це не взяв би!» Сказав мені Жорж. Я промовчав, бо не пам'ятав, звідки це опинилося в пакунку і до чого тут я. Петруся ми ледь розбуркали. Давай в аеропорт. Шукатимеш кроватку не шукай, вона у нас. Але навіщо ви її взяли? Ви її вкрали? Слухай, яка тобі різниця? Нащо ми її брали? Давай, давай. Одягайся і шуруй у сучасний маєток графа Шереметєва. Куди? До аеропорту. Хоччі. Я поклав слухавку. «Знаєш, а він звідти не вийде. Це ж номер. Гегек мій. Мій. А я ніколи нікому, гегек, не залишаю ключів. Така в мене звичка». Довелося телефонувати адміністратору, котрий Петруся вивільнив, але зауважив, що йому доведеться декому про декого доповісти». Людина, яка обирає сині краватки з сором'язливими пільниками, просто приречено потрапляти в халепи. На переговори нас віз кортеж чорних авто. А що це за маєток? запитав я в Анатоля. А, це Це власність сина Жириновського. Ну, він тут не живе. Вирішив, що вигідніше здавати, от ми й винайняли, нас це влаштовує. На машині Вітька були якісь хитрі номери, що дозволяли йому мчати центральною смугою, і ніхто не наважувався його потурбувати, не кажучи вже про те, що ніхто його не зупиняв. А ще в нього є урядова мигалка, повідав мені Анатоль. Теж Жириновського син здає, поцікавився я. Та щоб з щось витягнути, треба бути мишею, така він репа, зауважив Анатоль і захропів. На переговорах була нудьга зелена, але мені там точно не було чого робити. Єдина розвага. Першим схопити пляшку з мінеральною водою, раніше за російських колег. Хап! А там хай чекають. Бо пити хотілося, не передати словами. Я тримав обличчя. Ну і з цим я завжди міг упоратися. Жорж тримав аудиторію своїм гегеканням, нездоланним оптимізмом та вічним «прорвемося хап!». У літаку, який ніс наші втомлені тіла на батьківщину, я пригадував вірші Володимира. І конь гнедой, і хлеб ржаной, і девок справних хохот, Жить хорошо в стране родной, Эх, казаку, неплохо. Слухай, смикнув мене за рукав Жорж, Я... Розповів Володі про твоє становище. Ну, про твоє керівництво. Ну, пам'ятаєш, ти мені сповідувався? Я цього не пригадував. Він обіцяв посприяти. То чекай. Він усіх ваших найбільших знає, як російські компетентні органи візерунок його пальців. Зрозуміло? Не гальмуй. «Прорвемося!» По наших ногах бумкали пакунки «Дютіфрі» аеропорту Шереметьєво, повні пляшок і віскі. На дверях я помітив маленький клаптик паперу. «Бумц!» – це гупнулась моя валізка на коліщатках. «Розгортаємо папірець. «Синку, не зроби хибного вчинку».